الحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك التقوى والعفه والغنى ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم افتح علينا حكمتك kuishurua aina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah okay, alhamdulillah masih um, lagi pada petang uh, isnin ni kita masih lagi dapat sama ya ee uh, semoga sesiapa yang berada di masjid ni kalau nak bersama-sama dengan kita sebenarnya kita tidak uh, menghendakan apa-apa bayaran ya. Ah eh. uh, nanti bimbang juga takut nanti kalau yang tak pernah bersama-sama dengan kita mungkin tertanya-tanya boleh tak dia mengikuti kelas ini dan sebagainya. Dan um, insya-Allah ee uh, majlis ilmu yang kita adakan ini terbuka untuk semua dan kalau siapa yang hari ni baru pertama kali eh kita sangat mengalu-alukan dan saya yang bercakap ni bukanlah merupakan doa yang terbaik eh tetapi uh, kita saling uh, berkongsi maklumat yang sedikit yang ada pada kita semoga dengan itu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya harap sekiranya um, ada uh, yang hadir merasakan ada beberapa kesilapan uh, yang perlu diperbaiki ataupun cadangan-cadangan yang membina maka kita sangat mengalu-alukan cadangan dan tunjuk ajar ataupun sekiranya ada kesalahan kita juga uh, apa nama mengharapkan agar um, apa nama usul-usul pembetulan itu kita buat segeralah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Emm jadi alhamdulillah hari ini kita akan sambung Uh, ayat 24 sehingga ayat 36 eh kalau kita tengok ayat 24 ini a uh, di dalam mushaf yang ada pada kita ya eh? a uh, jadi surah an nur ini mengikut susunan mushaf kalau muka surat mushaf yang dicetak oleh Arab Saudi a uh, dia terletak di muka surat 350 a uh, dalam mushaf kita lah eh dalam mushaf yang kita baca tu kalau ikut cetakan daripada Madinah yang dikeluarkan oleh Arab Saudi maka dia terletak pada muka surat 350. Ah jadi kita dah habis perbincangan 350, 351 dan 352 kita akan cuba habiskan pada hari inilah eh. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bermula dengan ayat 21 sehingga ayat 27. Kalau melihat kepada buku yang kita fotostat eh. Kalau kita tengok dalam buku yang kita fotostat ni di muka surat 236 ia bermula dengan latar belakang ayat 21 sehingga ayat 36 eh okey jadi mungkin juga kadang dalam satu masa kita boleh buka mushaf sebelah boleh buka uh, tafsir mubin ini sebelah sebab um, antara tujuannya ialah kita nak dekatkan diri kita secara langsung dengan mushaf sebab tu biasanya kita akan sebut muka surat Ha, jadi sampai bila pun sekiranya uh, apa nama cetakan daripada Madinah ini disebar luaskan ke seluruh dunia maksudnya muka surat tak akan berubah di mana sahaja dunia kita pergi kita dapat buku al-Quran akan dicetak dan di apa nama uh, didistribute oleh uh, Madinah Munawarah iaitu yang dicetak oleh Arab Saudi maka muka suratnya sama Eh jadi kita tak tak payah lagi nak fikir nak buka muka surat berapa je. Kita tak nak buka muka surat berapa nak cari surah An-Nur. Ah jadi surah An-Nur ini um, terdiri daripada 9 muka surat daripada 350 sampailah 359. Ah jadi kita dah cover 350, 351 dan hari ni kita akan melihat 352. Ah jadi muka surat 352, em um, kalau kita tengok sedikit latar belakang daripada apa yang tertulis dalam tafsir ini eh eh uh, di mana sebagaimana yang saya sebutkan hari itu muka surat 351 dan 352 ni menceritakan tentang peristiwa di mana Saidatina Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan keji eh Jadi diambil sampai dua muka surat untuk membentangkan kepada kita tentang cerita siapa yang bawa cerita, bagaimana cerita itu tersebar luas dan apakah ulasan-ulasan Allah, bagaimana sikap kita apabila mendengar cerita dan sebagainya. Maka dalam 352 juga susulan komen Allah daripada kisah itu. Ah jadi banyaklah eh. Dan ini pun kita kata sesuatu yang kita dah dekat pilihan raya. Aa, kita akan dengar macam-macamlah uh, apa nama sebutan tentang kisah-kisah uh, orang highlight keburukan-keburukan. Ha itu sudah ada sebut ya eh, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita memilih pemimpin kita tak highlight keburukan kerana bu bukan itu ajaran al-Quran ya. Eh. Al-Quran kalau seboleh-bolehnya nak menyimpan keburukan maksudnya nak tutup keburukan kerana keburukan itu bukan tujuan untuk disebarkan eh tetapi untuk kita belajar daripada kesalahan. Jadi kalau kita letakkan di Facebook keburukan orang, kalau kita letakkan di surat khabar, kalau kita bercakap secara umum tentang keburukan orang, itu bukan manhaj al-Quran, bukan cara al-Quran dan bukan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh ha, sebab manusia ini semuanya tidak lekang daripada salah dan silap. Jadi cara al-Quran ialah supaya kita belajar dan berhenti daripada melakukan kesalahan. Ah bukan dengan cara kita menyebarkan kesalahan tersebut atau, atau sama ada kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain kepada umum. Okey. Ah jadi kalau kita tengok dalam ayat 21 ni still lagi komen tentang peristiwa terhadap Aisyah. Eh dalam ayat 31 ni, kita dah baca ke ayat ni? Belum lagi. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ فإِنَّهُ يَمُرُّ بِالفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَ Lillahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zakam minkum min ahad ابَدَوا وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يشاء wallahu samiuun aliim اكيد okay. a uh, sikitlah tentang bila kita baca ni kita bagi part sikit kepada emosi kita sebab emosi kita dia suka dengar a uh, apa nama alunan-alunan yang merdu eh jadi untuk kita memerdukan tu ha uh, dia kita kata dekat yang gunnah tu kita kita ee um, ung kata apa beri sedikit kepada emosi maksudnya macam walakin ah maksudnya kita a uh, bila kita buat macam tu maksudnya kita ada sedikit kelegaan kan maksudnya bila a um, uh, mungkin juga kadang-kadang bila permulaan dia tak rasa kan tetapi bila kita lama-lama a -lama, uh, bila kita tekan sedikit dekat rona tu kita akan merasakan satu kenikmatan ak kerana memang itu Allah turunkan dia ada naik turun naik turun uh, dia bukan satu, satu je kan melodi dia bukan satu walakin Allah ha, macam tu tak <laughs> dia ada tak turun naik ada dalam ada uh, ada tebal eh ha, so kalau kita um, ulang balik dekat walakin nallaha yuzki min yasha mai ah mai ah eh maksudnya dia ada naik turun naik turun tu cuba lagi sekali ha ah. walakinallah mai ah dekat sini tak ada dua guna guna tu maksudnya kadada dualah tapi kalau lebih pun tak ada masalah main main amayasha walakin allah smula Wallahu sami'un alim. Rabbana sami'na. Ya okay, Allah Subhanahuwataala sebab ayat berkatan eh sepatutnya kita kena baca semua eh ah uh, cuma takut nanti apa nama fokus kita uh, sebab nak mengejar masa eh uh, jadi kita tengok dulu ayat 21 ni hm ah eh. uh, di mana Allah Subhanahuwataala kalau kita tengok dalam latar belakang ayat 21 hingga 34 eh di mana setelah menyebut cerita tentang berita palsu berita palsu kita dah ambillah gitu ya tentang pertuduhan terhadap Saidatina Aisyah dia panggil hadisatul ifk hadisatu peristiwa kalau kita sebut hadisul ifk pun boleh juga hadis tu cerita hadisa peristiwa ha, sama ada kita sebut hadisa atau hadis hadis ya nak berkhabaran macam kita kata al hadis nabawi eh ha jadi hadis al ifk al ifk ni adalah palsu ah dia uh, kenapa dia, dia tak kata hadisul kadib sebab al ifk ni lebih ranking dia lebih teruk daripada al kadib sebab dia menyentuh marwah yang mana Islam menjaga marwah seseorang eh daripada dicemari eh jadi Uh, al ifk ni di, disebut di dalam bahasa Aram al buhtanul azim maksudnya pembohongan yang nyata jadi dia tak sebut al kaziblah walaupun uh, secara apa nama uh, apa nama kita kata uh, sebenarnya adalah satu pembohongan tapi bukan semata-mata pembohongan sebab pembohongan banyak kategori kan kadang-kadang orang tanya dah makan belum belum makan cakap makan nak bohong juga ha tapi tidaklah sampai sebegitu jadi di sini dia istilah dia menggunakan istilah yang khususnya itu hadis al-ifk. Kalau dalam al-Quran kita balik dalam ayat 9 sampai 11 tu Allah sebut innal ladzina ja'u bil ifk. Ah kat situlah. Eh daripada daripada ayat 11 tu kita ambil kita namakan hadisatul ifk ataupun hadisul ifk. Dua-dua betul, eh? Eh uh, jadi di sini uh, disebutkan apabila setelah Allah menyebut tentang berita itu maka Allah susuli pula dengan memberi peringatan dan amaran supaya kaum muslimin sentiasa berwaspada dengan gerak-geri syaitan yang selalu bersiap sedia untuk terus memperdaya manusia yang bersedia mengikut jejaknya ke jalan kejahatan dan kerosakan eh jadi uh, di sini Allah mengatakan uh, panggilan Allah ini kalau kalau kita tengok dalam al-Quran banyak bermula dengan ya ayyuhallazina amanu siapa yang panggil Allah kenapa Allah panggil dengan sifat orang-orang beriman kerana itu merupakan satu penghormatan kat sini dia tak sebutlah penghormatan ya eh? tetapi apabila kita memanggil nama seseorang dengan nama yang paling dia suka maka di situ ada maksud penghormatan ya eh? Allah menghormati sebenarnya Allah sayang dan hormat kepada mereka yang beriman eh. Jadi kalau dalam perbahasan kenapa Allah panggil begini kerana di situ adanya makna penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala eh. Ah jadi bila Allah panggil pasti sama ada ada suruhan atau pelarangan. Ah jadi di sini apabila Allah mengatakan ya ayuhan ladina amanu Allah larang la tatabi'u jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan sebab syaitan ni banyaklah langkah dia ya eh? ah macam tadi kalau kita tengok daripada surah ini daripada awal lagi bermula dengan zina zina tu semua adalah langkah syaitan daripada yang besar sampai yang kecil eh daripada zina kemudian pertuduhan zina kemudian pertuduhan zina di kalangan suami apa nama antara suami isteri ya eh? ah jadi selepas itu pertuduhan terhadap Saidah Aisyah jadi langkah-langkah ini yang menuju kepada kejahatan ni semua adalah didalangi oleh syaitan Ha. dan syaitan ini dalam satu surah satu surah yang lain maksudnya dia ada kuncu-kunci ni penolong-penolongnya di kalangan manusia dan jin eh disebutkan innasyayatin la yuhun ila awliyahim liyjadilukum sesungguhnya syaitan akan membisikkan bisikkan dia tu kita kata syaitan ni kita kata kurang daripada 1 saat pun akan terjadi. Eh sebab itu disebut layufun. Layufun tu kenapa? Kerana dia boleh sampai maksud kepada kita dengan cepat dan secara tersembunyi. Kalau kita boleh nampak memang senang aja kan? Ah ni sebab tak nampak. Dia ada dua perkara yang a uh, disebut dalam kalimah layufun ni, a uh, message yang dia sampai kepada syaitan tu cepat dan tersembunyi ha jadi memang kita kena berhati-hati bersungguh-sungguh berhati-hati daripada satu masa ke satu masa. Jadi di sini disebutkan supaya uh, kita berhati-hati daripada uh, apa nama uh, terkena ataupun dimakan oleh uh, gerak-geri syaitanlah panggilan syaitan ya. Eh. Ah dan di sini disebutkan sentiasa berwaspada dengan gerak-geri syaitan yang selalu bersiap sedia untuk terus memperdaya manusia yang bersedia mengikut jejaknya ke jalan kejahatan dan kerosakan. Jadi antara yang main chat ni Allah sebut. Sebab itu kita kata sebelum kita keluar rumah, kita disunatkan membaca ayat kursi. Apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu adalah nak blok kita punya mind supaya kita lebih berhati-hati dan kita berpegang teguh kepada Allah dan sifat-sifatnya serta nama-namanya yang mulia sebab itu kita sebut Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Maksyu itu antara cara sebab kadang-kadang kita leka, eh. Jadi dengan uh, apa nama rahmat Allah kasih sayang Allah maka Allah akan pandu kita. Kalau kita lupa kita akan diingatkan semula. Mungkin ada orang yang datang memperingatkan kita dengan segera. Ah jadi uh, di situ antaranya kenapa kita sangat diminta dan melalui apa yang dia ajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebelum keluar rumah kita kena baca doa banyak doa yang diajarkan ada yang pendek ada yang panjang eh cuma ada satu perkara yang biasa kita baca ialah ah uh, ayat kursi eh di situ ada banyak uh, kita kata nama Allah disebut dengan sifat-sifatnya dengan nama-nama-Nya yang mulia maka di situlah antara cara kita meminta agar Allah menjaga kita kemudian uh, apa nama tiga kul eh uh, maksudnya tiga kul tu memang kita kata protektiflah sebab kita tak nampak jadi bila kita baca tu maksudnya kita akan diiringi oleh para malaikat eh yang akan menjaga kita eh jadi di sinilah kita kata keberkatan-keberkatan yang ada di dalam ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita di samping kita membaca dan mengerti maknanya kita juga apa nama menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk menjaga diri kita eh jadi kita baca dan kita hayati maknanya okey jadi uh, selepas itu disebutkan susudah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pula adab dan tatacara meminta izin tuan rumah iaitu di ayat yang uh, di muka surat 352 ayat yang di bawah sekali iaitu um ya buyutan kita akan bincangkan nanti ha, jadi uh, di sini kita ada bermula dengan 21 22 23 24 25 26 itu still lagi tentang rumusan ataupun uh, apa nama uh, ulasan Allah terhadap Uh, peristiwa yang berlaku kepada Saidah Aisyah. Kemudian di pada ayat 27 tu kita akan mula balik dengan satu hukum yang baru iaitu hukum meminta izin. Ah, jadi kita dah mula dengan di awal 55350 kita bermula dengan zina. Kemudian kita pergi kepada qazaf iaitu pertuduhan zina, kemudian kita pergi kepada li'an iaitu pertuduhan zina antara suami isteri, kemudian kita mula dengan cerita peristiwa yang berlaku kepada Saidah Aisyah. Jadi dia ambil dua page. Ah, eh presievers tu yang mula-mula sekali Allah ciptakan macam mana ia berlaku, siapa yang menyebarkannya dan apakah sikap kita sebagai seorang mukmin. Kemudian rumusan dia dalam uh, 352 ni semua tu adalah merupakan khutwatisyaitan, jalan-jalan syaitan untuk menyesatkan manusia. Ah, eh. Jadi maksudnya kita memang kena ada protection uh, protectionlah daripada syaitan ni, dia uh, uh, setiap masa dan setiap ketika. Eh, sebab itu kalau kita kata salat juga antara cara untuk kita membersihkan diri dan membuat uh, protektif kepada diri kita daripada dihasut oleh syaitan. Sebab itu Allah menyebutkan innas salata sesungguhnya salat tanha 'anil fahsya akan menghalang kamu daripada melakukan kebejatan, eh? wal munkar dan kemungkaran. Munkar ni adalah uh, lawan kepada kebaikanlah. Ha, eh. Jadi uh, uh, disebutkan uh, di sini um, apabila selepas itu Allah uh, meletakkan adab dan tata cara meminta izin tuan rumah yang dikunjungi sebelum masuk ke dalam rumahnya dan bagaimana sepatutnya amalan ziarah itu dilakukan kerana biasanya orang yang suka menyebutkan berita palsu itu beroleh kesempatan menjalankan peranan jahat itu iaitu uh, terdapat suasana kesunyian yang membuka peluang untuk menyebarkan fitnah dan tuduhan uh, palsu eh. Ha, jadi bila bertemu itulah uh, apa nama peluang untuk dia menyebarkan berita-berita palsu. Ha jadi kalau kita nak pergi ke rumah sesiapa maka kita kena minta izin dahulu dan pastikan uh, maksudnya yang kita nak masuk itu tuan rumahnya bersedia untuk uh, menerima kita sebagai tetamu. Nanti kita akan detailkan kemudian. Okey bila kita tengok dalam ayat 21 ini uh, di antara perkara yang kita nak tekankan di sini ialah Allah menyebut wa may yattabi'u khutuwatish shaitan siapa yang meletakkan langkahnya menurut syaitan apa kesudahannya fa innahu sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsahi wal munkar dia tidak akan sekali-kali menyuruh kita melakukan kebaikan Ah itu satu kaidahlah maksudnya sekiranya kita mula meletakkan diri kita di jalan syaitan sebab jalan syaitan ni banyak eh ha, jadi maksudnya apabila kita meletakkan jala, kaki kita ke jalan-jalan syaitan ni maka tidak akan sampailah kemaslamat kita untuk untuk mendapat redha Allah kenapa syaitan itu sentiasa menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar Kemudian Allah menyebut walaula fa tawallahi alaikum wa rahmatuhu dan kiranya tidak kerana kemuliaan Allah dan kelebihannya maka tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang akan disucikan daripada dosanya. Maksudnya mereka akan bergumul bergelut dengan fitnah memfitnahlah. Ah bila dalam keadaan fitnah memfitnah ini maka di situlah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala besar. Eh? Maksudnya walaupun kita kata hanya uh, merupakan percakapan berkhabaran daripada seorang ke seorang tetapi ia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi yang melibatkan maruah. Ha ya eh, pertuduhan zina dan seumpama dengannya lah ya. Eh? Okey. Kemudian di sini Allah mengatakan walakinallaha yuzakki man yasha. Maksudnya Allah akan membersihkan, menyucikan sesiapa yang dikehendaki dan di akhir sekali ditudahi dengan wallahu samiun alim. Sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ha eh. Jadi kita katakan macam kalau kita nak keluar rumah, kita baca ayat kursi. Kita niatkan bahawa ya Allah aku berlindung dengan nur daripada syaitan laknatullah, eh. Jadi di sini kita yakin bahawa Allah itu wallahu samia. Azzuna Allah Maha mengetahui, eh, Maha mendengar dan ali Maha mengetahui tentang tujuan kita. Ha jadi di situlah akan adanya pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, eh asiki dengan kita tersalah maka insya-Allah uh, apa nama Allah akan memudahkan kita untuk menyedari kesalahan tersebut supaya tidak apa nama berterusan dalam keadaan yang salah eh okey kemudian selepas situ uh, ini peristiwa di mana dalam ayat 22 itu Allah menceritakan tentang apakah kesan tuduhan ta' Aisha itu terhadap bapanya iaitu Abu Bakar As-Siddiq sebab kita kata kalau kita tuduh individu kita tuduh hanya seorang tetapi individu tersebut mestilah berasal daripada satu keluarga di mana apabila berada dalam satu keluarga dia sudah pasti ada ibu, ada ayah dan ada adik-beradiknya dan ada keluarganya okey di sini Allah merakamkan tentang apakah perasaan seorang bapa apabila anaknya yang dikasihi dan anaknya yang diketahui baik ini daripada kecil dituduh melakukan perbuatan yang tumbang melakukan perbuatan yang keji eh. Jadi timbullah Allah merakamkan di sini. Apabila kita balik kepada sejarah, di sini dia tak ceritalah selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul yang mula membawa cerita pertuduhan ini di antara beberapa orang sahabat. Ya, itulah kita katakan dalam dunia ni sudah pasti ada syubahan. Eh, setinggi mana pun orang itu kita tak tahu apakah sebenarnya yang Allah kehendaki, ya. Eh? Jadi di antara beberapa orang yang terlibat sama dalam menyebarkan berita palsu terhadap Saidah Aisyah ni ada 3 orang yang disebut oleh Al-Imam Bukhari dalam riwayatnya. Yang pertama um saudara kepada Zaid bin Thabit iaitu Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ni adalah seorang penyair terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum sebelum Islam dan selepas Islam. Dia pandai bersyair. Yang kedua Hamnah binti Jahsh. Yang perempuan seorang, ada perempuan, dua lelaki, seorang perempuan. Hamnah binti Jahsh ni adalah saudara perempuan kepada Zainab. Isteri antara isteri salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Jahsh. Ya, eh, jadi kakak ataupun adiknya lah, ya. Eh, jadi saudara perempuan kepada Zainab. Yang ketiga ialah Mustah bin Usaka. Mustah ni adalah anak lelaki kepada mak saudara sebelah ibu kepada Abu Bakar. Ah, eh maksudnya kita kata ada kaitan saudara lah. Jadi nisbah ni adalah anak lelaki kepada mak saudara Abu Bakar sebab mak saudara ada dua kan? Sama ada sebelah ayah ataupun sebelah ibu. Ah jadi nisbah ni adalah anak mak saudara Abu Bakar sebelah ibu. Ah jadi mereka berdua ni sepupulah. Hai, eh? maksudnya Musta dengan Abu Bakar adalah sepupu. Cuma kita tahu bahawa Abu Bakar mempunyai kekayaan yang sungguh besar, ya. Eh? Jadi dia juga adalah seorang yang paling dermawan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditakdirkan Allah Musta bin Usasani uh, apa nama sepupunya ni, ni di kalangan orang-orang yang tidak berada. Eh. Jadi Abu Bakar sebagaimana sifatnya sebagai seorang yang pemurah maka dia telah memberikan segala keperluan lepas maksudnya menyara mustahla dan keluarganya eh jadi apabila disebutkan mustah terlibat dengan pertuduhan terhadap sayyidatina aisyah eh maka turunlah ayat ini maksudnya apabila Allah menurunkan bahawa sayyidatina aisyah tidak melakukan perbuatan yang dituduh maka kesan kepada seorang bapa itu sungguh besar. Eh? Jadi kesan ini lahir melalui kata-katanya, wallahi dia bersumpah. Wallahi la anfiqu ala mis tah abadan, selepas dia kata fi Aisyah. Boleh faham tak? No? Okey, dia kata wallahi demi Allah aku tidak akan memberi nafkah kepada mis tah selepas apa yang dia perkatakan terhadap anakku iaitu Aisyah. Itu lah kita kata kalau kita nak nak lihat secara logiknya layaklah dia berkata begitu. Ah kita yang melihat apa nama secara luaran ni kita kita merasakan ha, tak apalah maksudnya a uh, sesuailah dengan tindakannya. Cuma apa yang Allah kehendaki lebih daripada itu. Jadi Allah turunkan ayat ni khusus untuk Abu Bakar cuma dia tak sebut Abu Bakar tetapi sifat-sifat yang -sifat Allah sebutkan dalam ayat ini semuanya sifat yang ada pada Abu Bakar. Pertamanya walaya tali ulul fad. Ya tali dan tidaklah orang yang diberi kelebihan itu bersumpah. Jadi ulul fad ni adalah Abu Bakar. Ya? Okay? Wallahu ya'tili al-awla al-fadl minkum wasaati. Jadi Allah sebut asaah ni memang Abu Bakar yang kaya. Eh dia banyak aset. Jadi Allah merakamkan di dalam al-Quran bahawa Abu Bakar ini adalah seorang yang berbudi pekerti mulia dan dia juga seorang yang kaya. Jadi disebut tidak bersumpah orang yang diberi kelebihan dan orang yang banyak aset wasaati ayutulil qurbah kalau kita, kita kita kita kita apa nama um, cuba teliti ayat ni disebutkan <tuh> walayat tali ulul fadhl minkum was'ati ayutulil qurbah jadi ulul qurbah ni denisbah kepada mista sebab mista kaitannya dengan abubakar sepupu jadi dia tergulung dalam golongan karabah yang ada kaitan karabat dengan uh, abubakar as-siddiq Jadi disebutkan ulul qurba wal masakin dia bukan orang kaya mestah ni eh kemudian yang ketiga ialah wal masakin wal muhajirin ha, jadi orang yang apa nama berhijrah di peringkat awal semasa Islam masih lagi ditindas mempunyai iku kedudukan yang tinggi jadi Allah puji mestah antara pujian ni ialah Allah sebut kat sini dia adalah di kalangan orang-orang muhajirin والمهاجرين اا والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو وليصفحوا واليعفو ما ك برئ كان له مغافه اه واليعفو maksudnya dan lam kat situ وليصفحوا Satu so, kalau kita kata perdamaian tu di, uh, diibaratkan dengan berjabat tangan. Eh maksudnya bila berjabat tangan di situ kita kata hilanglah segala kemarahan dan uh, apa nama um, apa yang kita tak puas hati dengan seseorang itu eh. Jadi di sini kita nampak bahawa dalam kita nak memperbaiki hubungan mesti ada paching. Ah maksudnya kita bersalaman kita berjumpa, kita bercakap ya. Eh? Jadi di sini disebutkan waliy'fu waliṣfaḥu. Kemudian Allah tanya, "Ala tusibbu na yaghfirullahu lakum?" Dia tak kata, "Wahai Abu Bakar, engkau maafkanlah, misfaḥ." Kalau kita kita nak macam itulah. Kan? Eh? Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak a uh, apa nama kita kata apa nama? Nak me menyuburkan hendak menyuburkan fitrah yang telah sedia ada di dalam diri seseorang iaitu sifat pemaaf. Macam mana? Allah kata kamu suka tak kalau Allah ampunkan dosa kamu? Ha. Eh, sedangkan bukan dia nak kata Abu Bakar berdosa tapi nak menyuburkan rasa ataupun fitrah manusia yang yang yang yang dijadikan Allah itu kita kata sikap saling perlu memelu sikap saling sayang menyayangi antara satu sama lain kerana Allah. Jadi Allah tanya Abu Bakar, ala tuhibbuna? Adakah tidak kamu suka? An yaghfir Allah lakum, Allah mengampunkan dosa kamu. Jantan dia tak ada ajaob pun dia tak ada. Sebab manusia ni kadang-kadang dia tak perlu pun jawab. Jawapan tu ada pada dia. Dan tidak perlu direkamkan di dalam al-Quran. Eh, cumanya kita kata sifat itu telah ada di dalam dirinya, eh? Cuma dek kerana kemungkinan kita kata satu kes kekesalan, satu kemarahan, eh, rasa tak Uh, tak puas hati eh maka sikap yang baik itu ditutup. Jadi macam mana Allah nak kembalikan semula? Jadi Allah kembalikan dengan satu persoalan. Eh, jadi di sini Allah mengatakan adakah tidak kamu suka Allah mengampunkan dosa kamu? Lalu selepas itu Abu Bakar menjawab terus apabila dia dengar Rasulullah membacakan kepadanya ayat ini, dia kata bala, ya aku suka. Bala uhibbu aku suka an yallillahuli supaya Allah mengampunkan dosaku jadi tindakan yang apa nama menunjukkan bahawa dia memang suka Allah mengampunkan dosanya jadi tadi dia telah bersumpah dia tidak akan memberikan nikah kepada sepupu dia Jadi dia juga mengatakan selepas dia mengatakan dia suka Allah mengampunkan dosanya, dia mengatakan dia akan saufa unfiqu ala misfah wa adafud dhaf. Dia akan double lagi kalau dulu 2000 sekarang jadi 4000. Boleh kita buat. Orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita mengampunkan dan kita melakukan kebaikan yang double kepadanya. Jadi di sini lah kita kata bagaimana Allah nak meningkatkan lagi darjat seseorang. Eh sebab itu kita kata kalau kita memaafkan orang tidak akan ada sesuatu pun yang akan merugikan kita, malah akan menaikkan lagi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita suka Allah mengampunkan dosa kita, ya, eh, maka kenapakah kita tidak boleh mengampunkan kita tidak boleh memaafkan orang lain? ya eh, kiri dengan itu Allah akan menggandakan lagi kelebihan demi kelebihan, kebekatan demi kelebihan keberkatan demi eh. keberkatan ya. Ah jadi di sinilah Allah merakamkan di mana di akhir sekali Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ah eh maksudnya di situ kita tengok kasih sayang Allah kepada Abu Bakar itu berganda. Satu Allah memberi punya hian bahawa Abu Bakar ini kedudukannya tinggi di sisi Allah dan dia juga diberikan rezeki yang melimpah ruah dan satu lagi Allah mengatakan kasih sayangnya lebih daripada itu yang Allah akan berikan eh dengan cara uh, Abu Bakar memaafkan min Fahd dan dia memberikan double. Jadi kita kata di sini bila double lebihlah ke? Kalau tidak berlaku peristiwa ini, kalau tidak ada kemaafan, maka akan daripada awal sampai akhir ribu je di situ kita nak menampakkan konsep Allah itu Maha Pengampun. Pengampunan itu akan disusuli dengan kasih sayang. Eh, bila Allah mengampunkan, maka akan bergandalah akan bertambah banyaklah keberkatan Allah kepada seseorang. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah An-Nasr, eh, apabila Allah menyaksikan kejayaan hadad dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir sekali Allah mengatakan uh, apa idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastagfir jadi memuliakan Allah memuji Allah eh? dengan kata-kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli dia datang dua. Maksudnya pujian kita terhadap Allah digandingkan dengan kita memohon agar Allah mengampunkan segala kesalahan dan apa yang kita lakukan. Ya eh, segala apa nama uh, kesalahan yang kita lakukan ya. Eh. Jadi begitu juga setiap kali Allah mengatakan astaghfiru rabbakum ya eh, minta ampunlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan akan menurunkan kepada kamu hujan yang lebat dan akan menguniakan kamu dengan anak dan sebagainya. Eh? Jadi di situ kita mengatakan bahawa eh, kaitan yang sangat rapat istighfar itu dengan kehidupan kita dalam dunia inilah, eh. Okey. Jadi di situ kita nampak bagaimana sifat gafur iaitu Maha Penyayang dan sifat rahim iaitu Maha Pengasih itu akan jelas apabila kita melihat peristiwa-peristiwa yang sebegini. Eh. Jadi di sini nampaklah jelas bagaimana Allah sendiri yang kita kata apa nama? yang memberikan tunjuk ajar kepada Abu Bakar. Ah itu satu penghormatan yang sangat besarlah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh antara agenda yang utama di mana rasul mah diutuskan ialah untuk li utammi ma karimal akhlaq. Eh untuk menyempurnakan kekesempurnaan akhlak. Dan di dalam satu hadis lain eh Rasulullah menyebut adabani rabbi Allah yang menunjukkan kepadaku adab-adab yang baik eh fa ahsana ta'dibi maka aku mendapat adab yang terbaik kerana Allah sendiri yang menunjuk ajar akan aku eh begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq dia mendapat tunjuk ajar yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu kemuliaan yang sangat besarlah dan sememangnya dia sebagai seorang sahabat yang Uh, kita kata penama 24 hours bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah walau seketika dia lupa kepada Rasulullah maka selayaknya lah dia mendapat kedudukan yang sebegini. Kak, okay. ada soalan tak? Okey, kalau tak ada kita pergi lagi. Kemudian dalam ayat 23, kita 21 22 23 Dalam ayat 23 ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut innal ladhina yarmuna al ghafilatil mu'minatu lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'azim. Okay. di sini semua ada maksud okay, cuba buka balik page 350 ayat 4 dan 5. <coughs> ayat 4 dan 5. contoh no, ayat 3 dan 4. Err um, 3 330. Apa tu betul ayat 4 dan 5. Sebab kat sini kita nak buat sedikit perbandingan. Eh kita nak buat sedikit perbandingan. Sebab bila kita tengok dulun ni, hmm um, kita nak tengok uh, dalam surah yang sama ada sedikit kelainan dalam topik yang sama. Eh okey kalau kita tengok ayat 23, kalau kita letak uh, penama dua-dua uh, ayat ini a uh, Apa nama 11 sebelah, sebelah? Kita letak ayat 23 yang kita baca tadi innal ladzina. Eh? Ke okay, kala ayat 4 mula dengan walladina. Kan? Ah, kita nak tengok sedikit yang ijaz kat sini. Al-Quran tu mu'jizat. Walaupun topik yang sama, uh, cara Allah menggambarkan tu berbeza. Kalaulah dalam ayat 4 dimulakan dengan walladina dan mereka-mereka yang, eh? Kalau dalam ayat 23 bermula dengan inna iaitu sesungguhnya. Empat. Okey dalam ayat 23 ni Allah sebut innal ladhina yarmuna almuhsanat. Eh? Okay? Kalau ayat 4 Allah sebut walladhina yarmuna almuhsanat. Betul? Okay. Kemudian summa lam yaatu bi arba'ati shuhada'. Dan mereka gagal untuk membawa empat orang saksi, maka mereka akan disebat sebanyak 80 kali sebatan dan mereka tidak akan diterima sebagai saksi dan mereka ini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertaubat betul kan ada kecuali kalau kita tengok dalam ayat 23 tidak ada pengecualian dia sebut ibnallazina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat ada tiga sifat kat situ berbeza ke ayat 4 ayat 4 cuma sebut al-muhsanat apa tentang-tentang ni boleh buat perbandingan tak bolehlah ah jelas je maksudnya apa nama kalau kita compare dia terlalu jelas eh okey jadi dalam ayat 4 dia cuma sebut al-muhsanat dalam ayat 23 dia sebut al-muhsanatil ghafilatil mu'minat ada tiga sifat yang disebut di situ Jadi kalau kita refer ke dalam buku yang ada pada kita ni dalam ayat 23 ya eh, a disebutkan di sini sesungguhnya orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya itu makna al-muhsanat yang terpelihara kehormatannya iaitu yang dikenali umum sebagai orang yang baik baik ikhlas jujur dan selalu menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat a itu maksud al-muhsanat kemudian selepas itu satu sifat lagi al-ghafilat al-ghafilat yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan ha eh maksudnya kita kata di sinilah perlunya ada ukhuwah antara uh, apa nama umat Islam eh supaya dia dia kenal dengan sahabat-sahabatnya eh siapa mereka apakah sikap dia dan sebagainya ha jadi kalau kita kenal kita merasakan bahawa sememangnya dia adalah wanita yang tidak pernah terlintas di dalam kotak fikirannya untuk melakukan kejahatan itu al ghafilat kemudian al mu'minat okey al mu'fannatil ghafilatil mu'minat al mu'minat sini adalah sifat yang ketiga iaitu uh lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya khusus disebut bahawa dia memang beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menuduh uh, perempuan yang mempunyai tiga sifat ini yang secara khusus perempuan tadi memiliki tiga sifat ini, maka Allah mengatakan lu'inu. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Tiada ada baginya lagi taubat bah kita sengaja di dalam ayat yang sebelumnya Allah mengatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladzina amanu lahum 'adabun 'azim ah itu janji Allah lah dalam semasa Allah membincangkan tentang uh, persiwat tuduhan terhadap sayyidah aisyah Jadi di sini kalau kita kata dalam masyarakat kita ada perempuan yang sifatnya tiga ini dan sememangnya diketahui bahawa dia memiliki tiga sifat ini sekiranya ada orang yang menuduh eh maka hukumnya dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja di, di dunia dan eh, di akhirat tetapi di dunia juga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akin la'na la'nani af lakuannya ialah dia tak akan mendapat sebarang rahmat daripada Allah. Cuba kita bayangkan Allah menafikan rahmatnya kepada orang itu. Dia tidak akan boleh hidup di dunia walaupun kita nampak fizikalnya dia berjalan. Ya. Eh? Jadi di sini Allah mengatakan lu'in fid dunya wal akhirah dan di akhirat juga dia, dia akan dilaknat. Bahkan lebih daripada itu uh, wa lahum 'adzabun 'azim dan bagi mereka azab yang sangat besar. Okey, jadi dalam ini ah uh, kita sebutkan bahawa kalau kita tengok ayat 23 ni, sebenarnya ayat ini diturunkan khusus kepada mereka yang menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kalau kita mengatakan bahawa sekiranya seorang perempuan tadi melalu, uh, mempunyai etika sifat ini dan ada orang yang menuduhnya, maka dia akan mendapat laknat daripada Allah. Apatah lagi sekiranya ada yang menuduh isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka laknat di dunia dan akhirat itu sudah pastilah eh okey a uh, di sini ulasan antara ulasan ulama ialah kalau kita tengok tadi tadi sebelum tadi kita mengatakan bahawa antara uh, apa nama mereka yang di kalangan sahabat turut serta dalam menuduh Saidna Aisyah ialah 3 orang kan okey adakah perkara 3 orang ni termasuk dalam ayat 23 a eh jadi di sini kita mengatakan bahawa Mereka yang ketiga ini, ya eh, mereka yang ketiga ini termasuk dalam ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 di mana Allah mengatakan illal ladzina taabu min ba'd zalika wa aslihu. Kecuali mereka yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan memperbaiki diri mereka yang menunjukkan bahawa mereka telah menyesal daripada sekalipun perbuatan yang mereka lakukan itu satu. Kemudian mereka menyebarkan pertuduhan itu bukan tujuan untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi kerana mereka terkesan dengan suasana yang berlaku di sekeliling mereka. Ada di sinilah kita kata Allah memberikan ruang kepada mereka untuk mereka bertaubat maka berdasarkan apa yang disebut di dalam tafsir taklimul qurtubi Ee uh, di situ diriwayatkan di antaranya ialah uh, mereka bertiga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka sebanyak 80 kali sebatan. Eh? Jadi mereka dihukum oleh Rasulullah sebanyak 80 kali sebatan dan inilah yang dikatakan bahawa illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslihu fa inna Allah ghafurur rahim. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat Madinah yang ada sebaik-baik manusia yang diciptakan Allah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlaku persiwa-persiwa yang sebegini apatah lagi dalam dunia kita sekarang eh cuma kita katakan bahawa sesiapa sahaja melakukan kesalahan kemudian mereka bertaubat maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Pengampun eh Ah jadi di sini dikatakan bahawa mereka bertiga ini diterima taubatnya uh, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghukum mereka di atas kesalahan mereka lalu selepas itu mereka masuk dalam masyarakat dan diterima seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Ah uh, yang ni yang kita nak bawa dalam masyarakat kita ya. Maksudnya kita tak boleh menganggap orang yang salah itu akan salah selamanya. Selama maksudnya ruang untuk dia kembali kepada Allah itu terbuka luas, eh. Kalau kita tengok ketiga sahabat ini yang turut serta dalam menyebarkan fitnah apa nama pertuduhan palsu ini walaupun mereka melakukan dosa besar mereka telah disebat sebanyak 80 kali sebatan itu antara hukum hudud tetapi selepas itu Rasulullah tidak pernah mengingkit akan kesalahan mereka mereka diterima semula masuk ke dalam masyarakat dan menyumbang ke arah kebangkitan Islam Ha, eh jadi di sini kita kata bagaimana Allah dan Rasulullah menunjukkan kepada kita suatu contoh tauladan yang sangat baik eh sebab itu di dalam al-Quran Allah mengatakan laqad kana lakum laqad lam tu kalau kita nak terjemahkan sesungguhnya sesungguhnya sesungguhnya tiga kali sesungguhnya kalau kita tak convinced lagi tak tahulah eh sebab kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu lam pun sesungguhnya kad pun sesungguhnya kana pun sesungguhnya Jadi sesungguhnya sesungguhnya sesungguhnya tiga kali itu persaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak convinced lagi ah tak tulah. Eh macam mana lagi yang kita siapa lagi yang kita nak cari? Okey. Jadi di sini apa nama bila apa nama disebutkan satu persoalan lagi di mana Abdullah bin Ubay bin Salul? Ah di mana Abdullah bin Ubay bin Salul? Sebab kita kata tiga orang dah menerima hukuman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh. Jadi apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Kita dalam masyarakat kita tak boleh pergi tangkap seseorang tanpa kita menjelaskan apakah kesalahannya. Dan kita tidak boleh menuduh orang itu melakukan kesalahan kecuali ada bukti. Okey. Jadi dalam kes Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia tidak pernah mengaku yang dia terlibat di dalam menyebarkan berita palsu. Itu satu. Kemudian yang kedua Saidina Aisyah tidak pergi kepada Rasulullah dan mendakwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tidak ada seorang pun boleh tangkap dia. Dan boleh bawa dia kepa kepada hakim kerana kaedah mengatakan seseorang itu asalnya dia bebas daripada sebarang kesalahan kecuali ada dalil. Jadi Di sinilah apabila kita melihat di dalam ayat ini bila Allah sebut ayat 23 ni ayat yang selepas situ Allah menjelaskan tentang uh, wal ladzina um, apa nama dalam ayat yang selepas situ innal ladzin tu la yarmuna al muhsara lepas tu Allah mengatakan yauma tashhadu alaihim al sinatuhum sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia tak mengaku dan dia bebas berjalan ke sana ke mari hidup seperti biasa dan tidak ada seorang pun yang mendakwa dia dan apa nama memegang dia untuk dibawakan ke dalam penjara dan sebagainya eh jadi Allah memberikan peringatan kepadanya dengan kata-kata Allah yauma idin abkan ah, apa tadi yauma tashhadu pada hari di mana yang akan menjadi saksi ialah alsinatuhum wa aidihim yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun pada hari itu di akhiratlah di mana lidah kamu eh alsinatuhum wa aidihim tangan kamu wa arjuluhum tashhadu wa aidihim wa arjuluhum yang akan menjadi saksi ialah anggota mereka lidah mereka tangan mereka kaki mereka terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ha, jadi tak boleh lari lah walaupun di dunia dia tak mengaku, walaupun di dunia tidak ada orang yang mendakwa dia, tapi bukan bermakna dia akan terlepas di akhirat nanti. Jadi ayat ini disusuli dengan suatu peringatan Allah, suatu janji Allah. Dan bukan ayat ini sahaja maka ayat yang selepas itu juga menjelaskan tentang wasanna di mana di akhirat nanti Allah pasti akan menghisabnya. Dan ayat selepas itu disebutkan juga yauma idhi yuwafihimullahu dinahumul haqq. Dan pada hari itu iaitu hari kiamat maka Allah akan melaksanakan hukuman yang selayaknya baginya. Ya, yeah? yuwafihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin dan pada ketika itulah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu maha benar. Eh, al haqqul mubin maksudnya maha benar. Okey. Jadi di sini kita katakan bahawa uh, di dunia ini eh sekiranya dia terlepas macam kita kata senangnya buat salah tak kena hukuman. Ah, eh. Ah jadi kita kata kita tak boleh nak hukum dia kalau tidak ada bukti dan kalau tidak ada pendakwaan ah cuma di sini Allah mengingatkan mereka yang berkeadaan begitu supaya ingat bahawa apa yang mereka lakukan di dunia sekiranya mereka tidak mendapat balasan maka balasan yang akan ada di akhirat nanti itu Allah sendiri akan apa nama menjadi hakim kepada mereka dan saksi saksi ni ialah mereka sendiri okey kemudian selepas situ komennya Allah sebut al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wa at-tayyibat wa at-tayyibuna lit ulai'ka mubarra'un mimma yaqulun lahum maghfiratun wa karim aki okay, al-khabithatun lil-khabithina al la maksud maksud yang pertama al ni refer kepada perempuan-perempuan yang jahat itu okay, maksud yang pertama perempuan perempuan yang jahat selayaknya untuk lelaki yang jahat al khabisat lil khabisin kemudian al khabisun lil khabisat dan lelaki yang jahat juga sesuai untuk perempuan yang jahat okey kemudian tayyibat perempuan yang baik lit tayyibin kepada lelaki yang baik wa tayyibuna lit tayyibat jadi ini kita katakan kaedah yang umum Tetapi ada juga pengecualian-pengecualian eh. Ada juga nanti orang datang tanya saya ni baik rasa-rasanya. Ah, tapi kenapa dapat pasangan yang tidak baik? Ah, eh. ya. Jadi kita kata kaedah umum menyatakan sekiranya seseorang itu baik, maka yang akan bersama-sama dengannya jugaklah baik. Ha, tapi sekiranya sebaliknya ah yang itu kaedah lain maksud itu adalah sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala memang ada pengecualian pengecualian, pengecualian di dunia ni kan macam kita kata api membakar tapi dengan izin Allah kepada Ibrahim tak terbakar ha jadi ada pengecualian pengecualian ada kaedah umum dan ada pengecualian ya eh? jadi di sini kita mengatakan bahawa suasana sekiranya kita nak jadi baik maka kita kena hampir dengan orang yang baik ah itu satu kaedah umum lah eh okey uh, itu yang bermaksud orang orang yang baik lelaki baik dengan uh, apa nama layaknya untuk perempuan yang baik perempuan yang baik selayaknya untuk lelaki yang baik ini kaedah yang kita kita ambil sekiranya kita tak ada bukti lain maksudnya kalau kita tak ada bukti lain kalau kita nak tuduh seseorang kita tengok orang yang bersama dengannya eh kita tengok orang yang bersama dengannya kaedah umum menyatakan sekiranya dia berada dalam golongan yang baik maka dia juga akan jadi baik. Ah itu kaedah umum lah. Jadi kalau kita refer kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Aisyah, Aisyah adalah wanita yang dituduh. Eh? Okey, kita tengok wanita yang dituduh. Aisyah ini hidup di kalangan siapa? Okey. Kita katakan Aisyah Dia takdirkan Allah untuk hidup dengan orang yang terbaik. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik ini, khususnya yang melibatkan Marwah, dia bukan akan berlaku dalam masa sehari. Eh? Masyaitu juga dengan ujian-ujian yang kita hadapi, ya. Eh? Dia akan bermula dengan Facebook, dia tak akan pergi terus melakukan zina. Ha eh bermula dengan Facebook bercakap perkara-perkara yang biasa kemudian pergi ke apa nama jauh lebih sikit lagi kemudian ke depan lagi kemudian ha, barulah adanya appointment. Ha bila berjumpa bercakap melihat ha dia ada step-step dia akan datang. Jadi kita katakan untuk melakukan keburukan ini maksudnya secara tabii dia dia tak berlaku dalam masa sehari-hari. Ah jadi sebab itu kita kata kalau kita melihat sosok orang tu melakukan kekerasan cepat-cepat bawa dia. Sebab maksudnya kalau dia telah menapak ke arah jalan yang kita kata jalan syaitan maka dia akan lagi jauh-jauh-jauh. Sebab kita kata jalan syaitan ni ibarat satu kegelapan. Masuk saja dia akan masuk ke lubang gelap gelap gelap gelap, gelap, gelap lagi. Ah jadi hu sebab itu kita kata manra aminkum munkaran falyughayib maksudnya bila seseorang itu melihat sebarang kemungkaran dia kena berusaha untuk ubah. Jadi nak ubah tu berdasarkan kekuatan yang ada pada dialah. Ah sekiranya dia ada kemampuan dan kuasa maka ia sesuai dengan dia. Ah jadi itulah konsep maksud kita tak mahu seseorang itu berterusan dalam keadaan tersalahan. Kerana dia akan semakin gelap semakin gelap semakin gelap dan akan masuk ke dalam kegelapan yang bertindih-tindih. Nanti kita akan tengok dalam surah An-Nur ini bila kita pergi ke ayat 35 Allah akan membawa kepada kita satu fenomena alam tentang kegelapan demi kegelapan. Dia bawa kepada kita tentang lautan, lautan yang dalam, ada lautan kita kata apa nama cahaya matahari boleh sampai dalam ke ke apa nama kedalaman sekian-sekian. Ada satu kawasan yang memang tidak sampai cahaya matahari. Ah jadi di sini dia nak reflect kepada kita Islam itu adalah cahaya Al-Quran itu adalah cahaya. Jadi kalau kita keluar daripada cahaya itu dia akan makin masuk ke dalam kegelapan. Ah bila nak keluar tu maksudnya kita kata kita kena ada usaha yang berterusan jugaklah untuk mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan sebab itulah orang yang berzina tu dah duduk dalam gelap gulita dah. Ah tidak ada cara lain untuk kembalikan dia semula kecuali dengan solat. Itulah yang kita katakan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Eh sebab kegelapan itu dah kegelapan yang menutupi ruang ruang. Ah jadi di sini kita kata sebab itu nanti bila bermula dengan istizan, eh lepas sini kita akan membincangkan tentang hukum meminta izin. Ah kalau tak minta izin ada masuk dah sikit ke dalam ruang gelap. Permulaan kepada kegelapan. Ah jadi di sini kita kata kita nak halang daripada diterjerumus ke dalam kegelapan yang bertindih-tindih, dia nak masuk saja dalam gelap maka kita akan keluarkan dia. Dan kita juga tidak akan meletakkan kaki kita dalam kegelapan. Ha, eh. Jadi uh, apa nama uh, disebutkan ya, uh, apa nama di sini, maka ini satu kaedah umum, maksudnya orang yang uh, apa nama baik itu untuk ah uh, perempuan yang baik untuk lelaki baik perempuan jahat untuk lelaki jahat dan begitu juga sebaliknya okey satu lagi apa nama tafsir ialah kata-kata yang buruk ah uh, dia sama ada kita boleh faham maksudnya al-khabithat ini adalah perempuan jahat ataupun kata-kata yang jijik dan hina maksudnya kata-kata yang jijik dan hina ni sesuai untuk orang yang seumpama dengannya Maksudnya orang yang mulia tidak sesuai untuk berkata-kata dengan kata-kata yang buruk. Ah, eh. Kemudian afaik sekali Allah mengatakan ulaika iaitu Aisyah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersemapuan mubarraun. Mereka ini bebas, mereka ini suci, mereka ini bersih daripada apa yang orang munafik katakan. Eh, mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfirah. Eh, apabila Allah uji maka Allah akan ampunkan. Ini kaidahlah, ya. Eh. Maksud dalam ujian itu ada pengampunan. Eh sebab itu kalau kita kata kita sabar maka Allah akan mengurniakan eh pahala kepada mereka yang sabar itu sepenuhnya malah akan lebih berlipat kali ganda. Jadi Allah menyebut mereka yang diuji itu Aisyah dan Safwan lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ajrun karim ni para mufassir mengatakan dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Eh jadi kita kata dalam ujian itu ada syurga Allah. Macam kita kata Bilal bin Rabah dan keluarganya eh. Jadi Rasulullah mengatakan sabran ala yasir fa maw'idukumul jannah. Allah kata bersabarlah wahai keluarga Yasir, janji Allah kepada kamu adalah syurga. Eh Jadi sebab itu hari tu apa nama masa um, um, kelas kita yang 3 ke 4 sudah disebut tentang Ummul Bal kan. Ummul Bal yang meninggal iaitu mujahidah Palestin yang uh, meninggal apa nama yang telah um, uh, memberikan menginfakkan 3 orang anaknya syahid di jalan Allah. Ya eh, melawan Yahudi laknatullah. Eh, dan dia ada 4 orang anak lelaki seorang lagi di dalam penjara dan apabila ditakdiran Allah kewafatannya maka Perdana Menteri apa nama Palestin memberikan penghormatan yang sungguh besar kepadanya sehingga mereka menggelarkan dia Khansa hadal Asad sebab pada zaman Rasulullah ada seorang perempuan nama dia Khansa Hansad ni memang dia ada ramai anak lelaki dan semuanya syahid di jalan Allah. Setiap kali dia mendengar berita kesyahidan anak-anaknya ini uh, apa namanya akhir sekali dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia kata aku tak ada dah anak lain. Ha, cuma bagi Omonival ni maksudnya dia kata satu kata-kata yang apa nama mungkin kita boleh rakamkan dalam kehidupan kita dia kata tidak ada hadiah yang paling berharga seorang ibu memberi kepada anaknya selain daripada syurga dan dia mampu untuk mendidik anaknya sehingga boleh masuk ke medan jihad dan syahid kepada Allah eh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu keluar daripada kata-kata ibu ini, tidak ada satu hadiah daripada seorang ibu yang lebih berharga kepada anak-anaknya selain daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Okay. Uh, jadi apa nama itu yang disebutkan, maksudnya kita kata a uh, uh, di sini dia lebih fokus kepada kata-katalah, kata-kata yang baik itu a uh, apa nama sesungguhnya untuk orang yang baik dan kata-kata yang jahat itu sesuai untuk mereka yang jahat sahaja. Ah jadi kita kata dalam kita nak melafazkan sesuatu maka kita kena fikirlah cuma kita tak boleh juga kalau orang jahat kita nak melontarkan kata-kata jahat eh maksudnya kita kata dalam sikap kita apa berhadapan dengan mereka yang melanggar perintah Allah maka kita sentiasa berusaha berdoa agar mereka beriman kepada Allah Subhanahuwataala inilah sikap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita macam kita biasa dengar kan cerita seorang lelaki tua Yahudi yang buta Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya memberikan makan menyuapkan makanan ke dalam mulutnya dan dalam masa yang sama lelaki tadi tanpa dia sedari dia sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan dalam perjalanan dia bertemu dengan Rasulullah tu dia kata wahai lelaki tunjukkan kepada aku satu tempat yang aku tak nak lagi dengan nama Muhammad disebut Lalu Rasulullah pun bawa dia ke satu tempat yang jauh dan bila tempat ejang tu lah kata engkau ni dahlah buta siapa nak bagi makan kat engkau duduk jauh. Ya Rasulullah menawarkan khidmatnya untuk pergi dan bagi makan. Dalam masa itulah dia sentiasa lagi bercercer dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah tapi dengan sikap yang itulah yang kita katakan sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, semulia-mulia makhluk, eh maka sebaik saja Rasulullah wafat maka yang mengambil tugas untuk memberi makan itu Said apa nama Saidina Abu Bakar maka suapan pertama yang dimasukkan ke dalam mulut lelaki itu lelaki itu telah dapat mengetahui bahawa itu bukan suapan orang yang biasa datang ah eh lalu ditanya jemainya lelaki yang biasa suap aku oh dia kata lelaki itu telah kembali dan meninggal dunia pada hari ini dan dikatakan siapa lelaki itu lelaki itulah yang engkau selalu caci dan cerca iaitu Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam eh kenapa ada beza kerana Rasulullah sebelum dia menyuapkan tu dilunakkan dahulu jadi bezalah eh ha, jadi di situ kita kata ketinggian akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan itu adalah aset yang paling berhargalah di dunia untuk kita semua eh Aa, dan untuk kita dan untuk anak-anak kita dan untuk sesiapa sahaja yang bersama dengan kita. Okey, azizah uh, so ingat apa nama kita tengok sedikit. Saya so, nak buat comparison je nanti kita akan bincangkan pada hari Isnin depan. Okey, kalau kita tengok dalam ayat istizzan ni, ayat yang terakhir dalam page 352 ni, ayat 37, saya so, nak kita buat perbandingan dengan nanti buat homework sikit eh. Boleh. Ah. Okey, ayat 27 ini dibandingkan dengan ayat satu lagi eh uh, di muka surat okey di muka surat 357 kita jump daripada 352 ke 357 anu uh, no, dalam apa nama uh, susunan mushaf bukan dalam buku kita ni ada uh, dalam uh, mushaf yang ada dekat tangan kita okey so sekarang ni kita berada di 352 yang uh, yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu wa ayyuhar beriman la tadkhulu jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu kecuali selepas kamu meminta izin dan memberi salam. Okey, kita nak compare dengan ada tiga bentuk meminta izin dalam surah Nur ni saja. Okey, kalau ini meminta izin macam misalnya ustazah Uglowa, "Okey, okay, nak pergi rumah Nurhafiza." Maksudnya tidak ada sebarang kaitan apa nama adik-beradik, a uh, bapa saudara, mak saudara dan sebagainya. Jadi kita orang luar. Ah jadi orang luar ni kategori dia masuk dalam ayat Uh, yang kita sebut pada muka surat 352. Okey, kalau sesama adik-beradik di dalam satu keluarga dalam rumah, dia di ayat 58 muka surat 357. Okey, itu so, kita ada ayat 27 kan? Kita ayat kita ada ayat 27, kita nak bandingkan dengan ayat 58 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu liyastazinkum alladzina malakat aymanukum oke okay. itu ada lagi satu ayat terakhir uh, bukan ayat terakhir ayat yang before akhir yaitu pada muka surat Masjab 359 yang berbunyi innamal mu'minuna amanu billahi wa rasulihi, وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا okey boleh tak garis dalam mashaf tu ha, dalam ayat 27 garis di perkataan ya ayyuhallazina amanu la buyu tan buyu hatta tas ta nisu. garis perkataan tas ta nisu je tas ta nisu. Okay. Kemudian dalam ayat 58 garis liyastadhunkum Eh itu ayat 58 liyastadhunkum daripada situ keluarlah perkataan istizan. Ki okay, kalau yang tadi uh, apa nama uh, la tadkhulu buyutan ghair buyutikum hatta tastanisu kita okay, tastat nisuk kat situ dalam dia adanya makna al-istizn. nanti kita akan jelaskan apa perbezaan dia. Sebab uh, dua ayat ni ayat 27 dengan ayat 58 ni membicarakan tentang meminta izin. Tapi yang pertama yang berguna yang menggunakan tastat nisuk orang luar ke rumah yang bukan miliknya. Liis the ring yang membuna menggunakan kalimah istizaan pada ayat 58 dia menceritakan tentang meminta izin di kalangan ahli keluarga. Okey, kemudian terakhir sekali uh, ayat apa nama 62 menceritakan bagaimana Allah Subhanahu taala menyuruh agar para sahabat apabila mereka bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa majlis yang membicarakan tentang maslahah umum maka mereka kena minta izin daripada Rasulullah untuk keluar daripada majlis tersebut. Kat sini juga disebut innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih fa idha kanu ma'ahu ai ma'an nabiy ma'ahu tuma'a rasulillah bersama dengan Rasulullah. Idha kanu ma'ahu 'ala amrin jami' lam yadhhabu had ya yastazinu Ah jadi kita ada tiga perkataan sini ayat 27 menggunakan hatta tastanisu Ah itu 3 27 ayat 27 kemudian ayat 58 menggunakan li yastazinkum boleh Kemudian terakhir sekali wa idha kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Oke, okay, nanti insyaallah kalau kita diberikan umur panjang, kita akan berjumpa lagi insyaallah pada uh, akan datang, kita akan huraikan tiga bentuk meminta izin ini. Meminta izin daripada luar, daripada orang asing ke dalam rumah yang bukan rumah miliknya kemudian meminta izin di kalangan ahli keluarga dan para sahabat meminta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersurai daripada majlis yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh jadi alhamdulillah apa nama cukup dulu kita untuk hari ini dan semoga perkongsian kita yang sedikit ini memberikan kita beberapa petunjuk eh untuk kita melalui hari-hari kita yang masih ada Aa, dan di sinilah aa, bagi sesetang bila kita ada buku ya eh, mungkin juga aa, kita boleh membuat majlis-majlis kecil ya eh, di kalangan anak-anak kita di kalangan sahabat-sahabat kita kita baca dan kita cuba huraikan berdasarkan apa yang ada di dalam buku ya eh. jadi itu di antara tujuannya supaya kita ada satu buku dan aa, sebagai satu rujukan ya eh, dan kemungkinan kalau kita nak buku-buku lain kita boleh lagi baca eh uh, yang minggu lepas saya, saya bagi tahu ada lagi satu buku karangan al-Imam Maududi uh, surah an-nur tafsir surah an-nur ya eh. kemudian juga sekarang ni ada translation yang dia buat apa nama tafsir al-Munir uh, oleh Dr Wahbah Zuhaili ya eh. jadi kita juga boleh apa nama uh, kalau kita nak rujuk di dalam tafsir-tafsir sebeginilah ya eh. dan ada banyak lagi tafsir yang ditulis apa nama berkaitan dengan surah an-nur ya eh. jadi insya-Allah uh, sedikit sebanyak perkongsian kita yang ringkas sini Aa, kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikannya. Ah, okey, ada soalan. Geli tak ayat 23 menasahkan ayat 4 dan 5? Okey. Jadi di sini, aa, dalam perbincangan ulama, bila kita katakan bahawa al-Quran ini diturunkan secara de sedikit demi sedikit. Okey, di sini juga dalam menjawab beberapa persoalan di sini kita tidak menampakkan nasakh cuma dia takhsis mengkhususkan pengkhususan bila kita kata pengkhususan maksudnya kedua-dua hukum ni masih lagi diamalkan okey di sini juga persoalan timbul mana ayat dulu turun ha eh sebab kalau kita ikut susunan jawah kan daripada ayat 45 kemudian ayat 23 Okay. Jadi di sini kalau kita ikut perbahasan mereka yang melihat tentang turutan turunnya ayat, mereka mengatakan ayat 23 ni turun dulu. Ketika mana berlakunya peristiwa terhadap Saidna Aisyah, maka Allah menurunkan apa nama bahawa Saidna mengatakan bahawa Saidna Aisyah ini tidak melakukan perbuatan apa yang telah dituduh, maka dia datang sekali one package termasuk ayat innal ladzina yazmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat khusus kepada Saidina Aisyah dan dia juga diken, apa nama boleh diamalkan kepada sesiapa sahaja yang menuduh wanita yang ada tiga kriteria ni secara sengaja eh untuk me, apa nama uh, merendahkan marwahnya okey kemudian selepas itu apabila apa nama berlaku kepada sahabat yang turut serta ni kemudian mereka telah di Uh, apa nama uh, telah difukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di sini ulama mengatakan ayat 4 dan 5 datang kemudian. Ah kemudian turunnya. Sebab kita kata dalam Quran ni susunan ni bukan susuk bukan bukan ikut susunan turun. Di ikut susunan sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh kalau kita tengok dalam perbahasan apa nama uh, pengumpulan Al-Quran makar rasulah sejak daripada zaman Rasulullah sampai ke zaman Abu Bakar kemudian zaman Uthman sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada telah apa nama melantik beberapa orang sahabat yang besar yang yang yang ulung untuk menjadi penulis wahyu Okey, mereka menulis wahyu di tempat-tempat uh, yang uh, apa nama di di di bahan-bahan yang ada pada ketika zaman itulah. Mereka menulis di atas pelepah tamar, mereka menulis di atas kulit binatang, mereka tulis di atas kak apa batu-batu yang apa nama lembut, eh. Ah jadi macam-macam apa nama tempat yang mereka tulis. Ah cuma di sini dikatakan bahawa apabila setiap kali turun ayat katalah surah Nur ni, eh turun dulu ayat uh, apa nama 23 tadi beserta dengan Uh, apa nama ayat yang membincangkan tentang Saidna ia tidak melakukan apa yang dituduh maka selepas itu turunnya ayat 4 dan 5. Ah jadi Rasulullah akan mengatakan kepada pun di wahyu tulis lah ayat ini iaitu ayat dan 4, 4 dan 5 ini di sebelah ayat azina. Az ah maksudnya sebelah ayat azan iaitu wazani az fajlidu kull wahid wa minum 100 jardah kemudian ayat ini sebelah ini dan dalam surah ini. Pesyala memberikan tujuh ayat sebegitu, bukan mereka tuli ikut suka mereka. Okey, ini tujuannya kerana bukan mereka bergantung kepada penulisan, tetapi tujuan Rasulullah apa nama memberikan gailan itu kerana supaya yang dihafal itu dia berturutan. Sebab yang dihafal sejak daripada awal lagi dia ikut sequence Ah, eh. Ah jadi di sini apabila usulma memberikan apa nama arahan tulis dan dia beritahu di mana ayat itu kedudukannya ayat itu, ah maka di sinilah para penulis akan mengetahui bahawa ayat ini di dalam surah An-Nur sebelah ayat sikit-sikit-sikit. Ah dan begitu juga mereka akan menyusun di dalam hafalan mereka. Ha, sebab itu kita katakan kalau siapa yang ambil apa nama ulum Quran, eh uh, uh, bila belajar tentang jam'ul Quran kataan pengumpulan ini dia bukan hanya bermaksud kumpul melalui penulisan dia juga membawa kumpul di dalam hati sebab kalau kita kata apa nama secara logiknya kita baca Fatihah ki Fatihatuk ya tak pernah mess up with surah apa-apa yang lain kan kerana kita telah kumpul apabila kita kompose seolah-olah kita menulis di dalam hati kita ha jadi kalau kita nak tak lupa al-Quran kita kena buat sampai macam itulah seolah kita menulis ah di dalam hati kita ni ada surah-surah begitu boleh buka 1 2 3 sebab itulah kita kata al-Quran ni datang pages by pages surah by surah sebab kita boleh letakkan dalam hati kita ni satu folder yang berasingan senang kita dah ada folder cuma kita tak namakan folder lah eh kalau kita kata kita baca surah al-ikhlas ha maksudnya Dalam masa kurang daripada 1 saat kita dah boleh buka folder surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, Al ayat Kursi. Sebab itu ayat-ayat tu datang dengan nama. Eh supaya senang untuk kita susun. Okey, katalah kita susun Juz Amma. Ah. Sebab kita dah menamakan di dalam folder yang ada pada diri kita ni, walaupun kita tak apa nama secara manual buat sebenarnya kita dah buat. Okey, kalau kita susah nak hafal, kita kena buat manually. Kita kata pada diri kita, "Dulu susah, -susah nak ingat nama." Okey, bila kita apa nama cuba reflect apa yang ada dalam Quran dengan harian hidup kita, lalu bila ada satu nama baru, saya kata, "Okey, masukkan nama ni secara manual buat arahan. Masukkan nama ni dalam folder yang namanya nama." Kita create nama tu sendiri. Haji di setiap kali kita apa nama come across new name, kita kata okey, please insert this name, <laughs> masukkan nama ni, ha, dan save dalam folder nama. Okey, macam dulu dia Awang Seza ada bagi air terjihad kan? Kenapa kita nama air terjihad? Sebab kita nak supaya ada folder. Nanti kalau kita ada lagi air-air lain, kita masuk je dalam folder tu. So sekarang ni kita dah ingat akhir surah Al-Ankabut dan akhir surah al hajj yang kita namakan ayatul jihad. Ha, jihad bukan jihad apa nama memegang senjata je kita sentiasa ber jihad untuk berhadapan dengan syaitan. Okey. Lagi soalan? Okey. Ha. Okey. Eh uh, jadi eh uh, kita sudahi dengan SK doa pendeklah bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته